Càpsules musicals amb Rafel Corbí. La música en català. Avui, Festa Major, de Cesc Freixes. Imagina que ets en un camí. Que avances a poc a poc i de cop el camí s'eixampla. I el que abans era un camí ara es converteix en plaça. Hi ha gent a tot arreu. Gent que es queda dreta i gent que s'asseu a les terrasses. Persones que arriben i persones que marxen. Paraules que es diuen al centre i els racons es deixen muts pels comiats. Parelles que s'abracen, nens que corren, àvies que riuen i joves, sense la majoria d'edat que fan ganyotes. Un pregó comença aquest àlbum editat per Cés Freixes el 10 de novembre de 2018 i que ja es pot trobar també a través de totes les xarxes socials. Un àlbum magnífic amb un senzill que ha estat un dels èxits del moment. Cés Freixes ens acompanyarà avui durant uns minuts amb alguna de les peces d'aquest àlbum, d'aquest disc anomenat Festa Major. Jo és nata a Sant Pere de Riudebitlles el 1994 i va iniciar la seva activitat com a cantautor el 2004. Des d'aleshores, i fins al dia d'avui, ha editat set treballs discogràfics, ha publicat dos llibres i ha dut a termer més de 1600 actuacions. Se'n van les primeres barques de pescadors. Guiades per llengües de llum d'un petit far i el sol fugisse que s'ens escapa e branllà Arrossegat la calma dels carrers del mar... Ses Freixes esperava poder presentar l'anterior treball en clau de celebració. Just quan l'estava preparant, també estava esperant el naixement de la seva filla. Però la malaltia i la sobtada mort del seu pare va marcar profundament el procés de composició d'aquell sisè disc. De tot això ja en farà dos anys, i aquest 2019 el cantautor Penedesenc que commemora el seu quinzena aniversari damunt dels escenaris. I ho fa de la millor manera possible, presentant-nos el setè disc de la seva trajectòria professional. Ara, Ses Freixes, ja està a punt per aquesta celebració que va haver de congelar i per això ens presenta Festa Major, un total de 13 peces musicals que arriben en un dels seus moments creatius més brillants i col·loquen el riu de Villenc com un dels músics i autors de referència del nostre país. Si anar, quan tingui por de caure i si perdo la mà, procuraré aixecar-me Amb aquest nou disc, Ses Freixes es lliura de totes les etiquetes per explicar-nos relats en de l'ample univers emocional que tenen com a pal de paller i fil argumental, una curiosa i alegre simbologia festiva. Ens trobem davant d'un treball extremadament conceptual on cada cançó rep el títol d'un acte de festa major i es complementa de manera excepcional amb el seu suport físic, una capsa de cartró guarda postals en el seu interior fabricada artesanalment i sense processos industrials, que ens convida a tornar a valorar el disc, també com un objecte, talment com si fos un llibre cantat. Tota aquesta suma li dona a ses freixes un aire modern i molt més internacional, arranjat pel seu inseparable guitarrista en Víctor Nin, produït per en Roger Rodés a Medusa Studio. Cançons de ses freixes, cançons que són, a la vegada, pulsions de vida i moments per a celebrar. Com aquest senzill, una de les cançons més destacades d'aquest àlbum en la qual tanquem aquesta presentació. Es diu Aigua. sempre a mitja nit i esclat el teu somriure fas cara de voler-nos dir passava per aquí vas arribar amb tempesta i ara ets un remolí de tot ho desordena i en tot em fas petit aigua ets irrefrenable que t'escapes d'entre els meus dits aigua T'escapes d'entre els meus dits No hi ha pantà Que et pugui contenir No hi ha cap mestre Que sàpiga què dir Aigua ets, Que t'escapes d'entre els meus dits No hi ha pantà Que et pugui contenir Sembla que no té mai fi S'escurcen els verbs I creixen els adjectius Declares una guerra Amb tots els teus efectius Contra el temps, la impaciència Matem monstres cada nit Aigua Ets irrefrenable Que t'escapes Dentre els meus dits Aigua Ets irrefrenable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 d'entre els meus dits ah, aigua ets irrefrenable que t'escapes d'entre els meus dits no hi ha pentà que et pugui contenir, no hi ha cap mestre que sàpiga què dir, aigua ets que t'escapes Big Kelly Aiguart que Aigua, t'escappes d'entre els meus dits No hi ha planta que et pugui contenir